Vai, cât de prost E băiatul ăsta Doamne, ce prost e băiatul ăsta Atât de prost De nu mai are pereche Iată ce se auzea Spunându-se în urma unui băiat De vreo 13 ani Poriclit din pricina apocaturilor lui Neisprăvitul Să știți însă că el era mai mult și ret decât prost Și nu făcea pe prostul decât pentru a-și putea ascunde prea multele sale pozni Mama lui, numită Mariana, îi cunoștea toate metehnele Dar îl iubea totul din tot sufletul ei de mamă Știa că e prost, neîndemânatic, dar era sigură că nu poate fi chiar rău Într-o zi când acesta se întrecuse cu gluma, ea îi vorbi astfel "Oh, Spune-mi, băiatule, tu nu te rușinezi auzind cele ce se strigă după tine? Mm. Că și pe unde mă duc și mă întorc n-au decât, uf, tare mai e prost băiatul acesta. Uite-l, trece prostul. Lucrul acesta, crezi că e atât de măgulitor pentru o mamă, cum, cum îți sunt eu? Și apoi gândește-te și tu la porecla pe care ți-am dat-o chiar eu și nu altcineva. Nu-ți o obrazul de rușine când auzi cum te strigă lumea. Măi, neisprăvitule! Neisprăvitule! Apoi? Apoi, dar ce vina am eu? De ce mi-ai dat porecla asta urâtă? Și chiar dacă sunt eu, așa cum spune toată lumea, nu e vina mea. Și acum gata. Ba, e vina ta. Fiindcă nu te pricepi la nimic. Fiindcă te porți ca un netot și faci în fiecare zi numai pozne. Nu e adevărat. Pe care oamenii le văd și nu ți le pot ierta. Când intri undeva, dai cu piciorul un câine, calci pisicile, pui mâna pe toate lucrurile din casă și spargi tot ce ți în cale. Foarte de mie. parcă, oh, de parcă mâinile ți-ar fi de mămăligă. Ieri ai lovit cu piciorul masa. Totul s-a răsturnat și vasele mi s-au prăpădit. Tot ieri te-am trimis la doamna contesă, unde a fost vreme de 10 ani în servici. Și ai supărat-o și pe dânsa. Ți-a cerut sticla de cerneală de pe scrin, ai scăpat-o din mână și cerneala s-a răspândit pe frumusețea ei de parchet. O și acum câteva minute, puftim acum câteva minute, te încăpățânai să-mi să iei din mână stica de ulei pe care, pe care ai binevoit să o vești peste supa de pe foc. Am vrut... Ah, ah, ah, ah. dar veni acum doamna care ți-a fost nașă și pe care n-am mai văzut-o de la nașterea ta. Ar vedea și ea ce întâng și prostă este finul. Aoleu, ia te uită! Ia te uită ce văd pe fereastră! E chiar dânsa! Mă duc în cale ei! Cu toate când am văzut-o de 13 ani, răsăturile echipul ei mi-au rămas în minte! Era micuță, purta o mante lungă, o bonetă cu dantelă și un diamant foarte mare! Ia, ia! Nu Nu încape nicio îndoială!" Și Mariana ieși în stradă, alergând și se opri în fața unei doamne, căria îi spuse... Sunteți dumneavoastră aceia care acum 13 ani ați binevoit a ține în brațe la botez pe fiul meu? Da, eu sunt. Venisem să văd casa de naștere din oraș și cum nașa de acum n-a putut veni, fiind bolnavă, m-am oferit să-i țin eu locul. Da, da, da, da. Știu tot ce s-a întâmplat de atunci, atât dumitale cât și finului meu. Of. Ai rămas văduvă și contesa unde ai făcut serviciu, ți-a făcut o pensie lunară, nu-i da, așa? Da. Băiatului, îi spune lumea, neisprăvitul și e cel mai rău copil de pe aici. Mă tem că acesta este adevărul, dar cum l-ați aflat? Deci... Ați rămas cuva prin vecinătate vără... Eu să știu. Din potrivă, bunea mea, Mariana, rostul meu e de-a călători mereu, dar pentru asta nu e nevoie să mă ostenesc alergând din loc în loc, căci am la îndemână toate trăsurile din lume. Doamne! Da, eu aduc vremea rea sau vremea bună. Oh. Supraveghez copii. Într-un cuvânt, eu sunt Zâna Bambina! Zina Bambina! Cea mai mică dintre zâne, după cum vezi. Nu sunt prea înaltă. Am doar trei picioare înălțime. Dar stăpânesc un ținut mare, numit ținutul copiilor. Am darul să le îndrept greșelile și să-i răsplătesc pentru faptele bune. Uite, acum vin de la școală. Am văzut acolo copii buni, dar și din cei care nu-și ascultă profesorul. Da, da, da. Și știi ce le-am făcut? Ce? Le-am lungit nasul. <laughs> Vor rămâne așa vreme de 8 sau poate mai multe zile și ne dăjduiesc că pedapsa le va aduna mintea cea bună. Aha. Mariana o a pe zâna bambina pe cât de uimită, pe atât de respectuasă. Căci nu e puțin lucru să ai cinstea de a avea de cu mătră tocmai o zână. Apoi zâna bambina adăugă. Cum eu știu tot despre copii, pot face tot pentru a-i îndrepta. Uite, fiul dumitale e mai mult rău decât prost. Da. Da, știu că e disprețuit și ocolit de oameni, fiindcă în fiecare zi face câte o nouă năzbâtie. Da, da, da. Uite, am aflat, tocmai trecând prin fața prevăliei unui negustor de cereale, că i-a furat un pumn de semințe. Oh. Altuia niște mazăre, altuia un kilogram de orez. Altă dată s-a repezit la taraba unei vânzătoare de cireșe și mere, i-a răsturnat toată marfa și când s-a plecat să o ajute, a avut grijă să-și umple buzunarele cu tot ce a putut. În colțul străzii se află prăvălia unui Cârnățar, iar în celălalt colț au unui plăcintar. Când unul din acești negustori întoarce numai capul, el îl hață repede câte o plăcintă sau câte un cârnați și apoi fuge Așa, zilnic, apucă, strică și nu recunoaște niciodată nimic. Mai știu că face și alte pozne care nu sunt mai puțin grave. Când vede o biată femeie trecând dimineața cu o garniță cu noapte, Iau un pumn de gunoi și îl aruncă în lapte, Vai. făcând apoi mare haz de ispreava lui. Ei, suflă în candelele pe care femeile le aprind în biserici, pune piedici bătrânilor care abia își poartă cizmele grele, făcându-le să cadă. Știu că intră în bălți și stropește trecătorii care poartă ciorapi albi, împroașcă cu noroi rochile femeilor. Caută pricină copiilor mai mici ca să-i poată bate și câte și mai câte, câte, câte, câte. Știu, știu, știu. Mi s-au făcut adesea recroșuri cu privire la purtările lor. Dar nu mi-am putut închipui că e chiar atât de netrept. Și dacă ar face mai nebunic copilor ăștia, ar mai merge. Dar aflu că și E bine, da. Asta, asta nu pot îndura. Vă rog, ajutați-mă să-i îndrept Și vă voi păstra o veșnică recunoștință zână bună Ceea ce-mi ceri dumneata, Mariana nu e atât de greu Dar trebuie să chipsuim mm -hmm. Și am să o fac Căci iată s-a evit tocmai un prilej Ascultă bine ceea ce îți spun acum Da, da, da Este abia ora nouă Du-te înapoi în casă și spune-i băiatului că te-ai întâlnit cu așa-lui, fără ai i mărturisi cine sunt. Spune-i că am venit de departe să fac unele târguieli și că te-am rugat să mă însoțești pe la mai mulți negustori. După aceea, pleacă imediat de acasă. Cu siguranță că va pleca și el în urma dumitale. Apoi eu voi face în așa fel încât să fim nevăzute. Și vom putea vedea împreună tot ce va face în lipsa dumii de acasă. Mariana a făcut tocmai așa cum o sfătuise zâna, iar când plecă din casă, îi spuse. Așadar, fiul meu, eu plec și îți pun la revedere. Încălzește supa care a rămas de ieri și mănâncă restul de fasole, dacă îți mm. este foame. Poftă bună! Așa. Și să ai grijă să nu ieși din casă. Căci, după cum vorbește lumea, sunt destui hoți prin cartierul nostru care abia așteaptă să plece cineva de acasă pentru a fura. Băiatul făgăduică că va face întocmai, dar, bineînțeles, nu se ținut de cuvânt. Abia o văzuie și pe ușă că și alergă să-și mai găsească doi din recunoscut lui companie. Ascultați, prieteni! Și tu, Brifo! Și tu, Rusto! Vă poftesc să cinați astăzi cu mine! Este pentru prima dată când rămân singură acasă și vreau să mă folosesc de lipsa mamei pentru a ne simți cât mai bine. Fiți siguri că vom mânca bine, vom râde și ne vom putea juca în voie. Cei poftiți în felul acesta primeau cu plăcere, dar se duseră mai întâi cu toții să facă o plimbare. La ora nouă, neisprăvitul îi aduse pe oaspeți la el acasă și început să pregătească masa. Pofriciosul briful nu se putea abține să nu-l întrebe. He! Ia spune mai repede, băiete, ce ne dai de mâncare? Iată! Mai întâi mâncăm supa aceasta pe care am pus-o la încălzit, apoi mâncarea de fasole pe care trebuie să o mâncați voi, să creadă mama că am mâncat-o eu, ați înțeles? De. Și mai avem și altceva Ce, ce, Ceva... ce? Bun de tot de. Ia uitați-vă numai la jnurul acesta de cârnaț Pe Ia. care l-am șterpelit a seară Pe când treceam prin fața mântălăriei <laughs> Și, atenție Ei ceva vin <laughs> Ce ziceți, ospăți în toată regula, nu? <laughs> mai am și niște mele și bele și de la precubeața din colțul străzi Și eu și eu, uite, eu, eu am buzunarele pline cu plăcinte cu carne mm -hmm. Care s-au luat după mine pe când treceam pe la plăcinte <laughs> <laughs> da, Ce o să ne mai ospătăm? așa e așa e da, da, da, ce <laughs> -mi pare hai, hai să ne apucăm de mâncare hai, hai. Ei, După ce schimb în sufletit de cuvinte cei trei strângari se așezară la masă, dar nici n-apucară să ducă bine lingurile la gură când se pomeniră fiecare cu câte un clopot mare sub bărbie, făcând un zgomot asurzitor, ori de câte ori încercau să deschidă gura ca să mănânce. Da, da, ce e ce asta? asta? pe când spuserea astea, clopotele își dublară zgomotul. Cei trei se priviră uimiți, se ridicară și începură să-și zgâlție clopotele care bubuiau și tunau de se auzea până în stradă. Focul neputin să se le înlăture, ar fi trebuit să-și smulgă bărbile, căci acestea se transformară în clopot. Neputincioși se așezară la locurile lor, încercând totuși să mănânce, dar, minune, brațele le rămâneau lipite de trup și nu era chip să le mai miște, iar gulele mestecau într-una fără măca nimic. Sporind astfel tot mai mult și mai mult sunetele clopotelor. Acestea erau atât de puternice încât făcură ca toată lumea să se oprească în stradă, neștiind ce să creadă. Unii urcă în grabă scară să vadă de unde venea alarma. alții, printre care și cei doi vecini din colțurile străzii, mezelarul și precentarul îndrăznire să deschide ușa. Unul își recunoaște cu cărnații, iar celălalt plăcintele și fără a ține seama de rugămințele celor trei clopotari, îi... Pălmuiră în lege. Mariana și Zâna, care fuseseră martore nevăzute ale întâmplării, se arătară și ele. Zâna scoase punga cu bani și le gustorilor, paguba zicându-le. Poftiți, luați-vă prețul mărfurilor furate de către finul meu. Mm. <laughs> și acum, micii mei coțcari, veți oh, avea de-a face cu mine. Da, ce am cu doamna, că... De... Nu m-ați știut să alergați de nu va a putut nimeni ajunge când furați Așa vă dau găduința și vă fac darul de a fugi fără a vă mai opri și acum nu! Vă veți opri atunci când vă voi spune eu a. Și zicând aceasta, a. îi atinse cu bagheta ei magică Băieții bă. bă. bă. bă. se ridicară și începură să alerge pe în împodobiți cu toate lucrurile pe care le șterperiseră până atunci Șirul de cărnat sta prins de fundul pantalonilor neisprăvitului, o coadă cu care mătura colbul străzilor. Merele și perlele furate de brifo, unite între ele, asemuiau la fel o coadă, atârnându-i tot de fundul pantalonilor, iar plăcintele în Rusto se îngrămădire unele peste alte deasupra capului lui, formând ca un fel de căciulă de o formă și o culoare întâlnite până a la nimeni. Ei, și așa alergară pe străzi, în râsetele trecătorilor, și-ar mai fi alergat, om și bine dacă nu i-ar fi înhățat câinii cârnații neisprăvitului, copiii merele și perele lui Brifo, rămânând doar plăcintele lor Rusto, rupte în patru și scăpate în colbu străzii, de unde nu le mai ridica nimeni. Deodată, răsărica din pământ, zâna și-l făcu pe neisprăvitul nevăzut, aducându-l la picioarele mamei sale. Aceasta îl scutură atât de tare încât băiatul plânse în hohote, jurând că nu va mai face niciodată isprăvire care i-au adus bat a lumii. Crescând, el deveni omul cel mai cinstit. Bun fiu, apoi bun soț și bun tată de familie.